Se irrati hostida au Dana radioformulea Selango puta mierda Pincha lairola, colega 107.5 FM Barazki bizidunak Hortuaren alde izkutua Saka tus raíces Y deja de vegetar izate dia, momentu erabaki hurbiltzen urbiltzen zebilen. Sientzialariek urteak zeramatzaten matzaten aridik gabeko komunikabide bategaz teorizetan eta amesten. Paperetan idatzitako idei hauek bidea errasten nebien, baina oindigarren irratia praktikara eraman ezin izanak etxipen sortzen eban eazmatzeile komunitatearen barnean. Irratiaren aurrerapen teknologikoaren lehen da Heinrich Rudolf Herzeg jarriko eban, mila sortxiron, dalarago eta sortxigarren urtean. Alemanerronek, uin elektromagnetikoen transmisio eta arseptzioa lortuko eban. Argiaren abiadura eta bere izena eroango ebien irrati uinen arloan, aurrera penitzelak eginez. Bide honi, zintxelari ugarik ekin jotzien. Esparronek, eukon potentzialaren jakitun. Europatik etorrikutako gazte batek lortuko eban lehenengo uin elektronikoen radio Nikola Tesla ezagune, hain zuzen ere. Garai horietan bahegoan Italian beste zientzialari batzuen aurrerapenak aprobetzetako abilesia handia eukon asmatzaile bat. Guillermo Marconi. Teslaren radio eta Alexander Popov errusiarak asmatutako antena arkaikoa batuz Radiotelegrafia sortzen dau mila beratxiron eta bat dalenen gogarren urtean. Ingalaterratik, terrano bara, morse kodea transmititzen lortzen dauenean. Marconi radiotelegrafiaren azmatzailetzat hartzen badugu, derrigorrezkoa da reginal fe, fezen den kanade, kanadiarraren izenaipatzea. Radiodifuzioaren azmatzailetzat jo baitgen ezake. Bera bidaleko ebasan historiako lenda biziko hitzak eta nota musikalak, Uinak erabiliz Edabide masiuen alorrean, garai berri bata hasiko da asmakizun honek eragin da. Ordura arte iritsi publikoari forma emotearen funtsinua funtsinoauko neunkkareari kompetentzia zuzena eginez. Serresaniquez, militarrek enseida ikusiko ebien sistema barri honen potentzialitatea. Propaganda organoaren herramienta moduen. Publicitat eta marketing teknike, tekniken tekniken sorrerak norberaren populazioa kontrolatzeko irratia herramienta paregabea salatas ohartarri hasi ebasan estatuetako gobernuak. Jarraian ekingo jotzien beraz, espazio radio, radiofonikoaren erabilpena monopolizatzeari Gobernuarena esan emisio oro, ilegalizatzearen puntura elduarte. Baina, bagoan oazirik basamortu zabalartan. Alemanianrak, Alemanean Kaiserrak abdikatu, abdikatu ostean, langile eta soldaduen errepublika konsejista fundatuko zan mila bederatzion da amazortzigarren urtean. Berton, Arbeiter Radioklub Deutschland izeneko irratia sortuko zan. Langilegoaren ekintza koordinatziko asmoarekin. Historiako lehen dabiziko irratia azkea, anzuzen ere. Mila beratzeun da berrogita amasei garren urtean, laboz de Argelia libre izeneko irratia sortuko zan. Estatu frantsesaren kontrako liberazio gudan, Frente de Liberación Nacionalaren bosera maile lanak bete beteko ebasan erriari kontsentsia antikolonialista zendo bat transmitituz. Nasien okupazio garaietan ere, eksperientzea radiofoniko klandestino batzuk emonsirean. Aurretika ipatutu erekin batera, irrati libren aurrekaritzat arlitekezenak. Frantxako maiatxaren irure eta sortxia bultzaturik, Italien mugimendu autonomo itxela sortu zan Iruro Itamargarren amarkadan. Mugimendu honek iru zutabeuko zan. Bat, kontsumo ondaren es espropiazioa eta denbora librea, jokua eta espektakuloen rebalore izazinoa. Bi, bitartekaritza, autoritarismoa eta instituzioen hierarkien jerarki ukapena. Iru, sindikatu, partidu politiko eta instituzioen prozesu komunik komunikatibuetatik baztertua izendan herriari ahotsa emon. Horretarako, <totik> irrati libreen zorrera mazibo bat emontzuan. Mila bederatzion dairuro eta mala urtean Zaspiron irrati libre ba basegozan, Mila bederatzion dairuro eta meretxigarren urterako bi mila eta bosteun inguru egoazan. Naiz eta gobernuak rai Italiako edabide maziuaren monopolioa, monopolioa ilegalizatu mi abderatziondea iruro eta mazai urtean, gobernuak irrati libren itxierari ekiotxan etengabeki. Askotan, indar militarra erabiliz. Radio Al Alizekazu. Italien eta Europan edabide alternatiboen gorakada itxela dalata, Historiako lehenengo irrratilibren topaketa egiten da Parisen, mila bederatzio da hirueta hamazorttxigarren urtean. Berton konklusio nagusi bezala, Irrati librek, jendea, elkar topatu, daiten, gunen, sortzea eta indartzea helburu dekola erabak izan, irratearen perspektiba kolektibista indartuz. Hona, Euskal Herrria etorrite Lehenengo, lehenengo irratilibreak? libreak, irru eta masortzi, irru eta garren urteetan sortu zirean. Italiako mugimenduen eragin jasalata. Deklibean egoazan mugimendu sozialen, susperketa bilatzea bihurtu zan irratilibrean eginkizuna. Mila bederatzion da irru eta meretzi garren urtean agertzen direz. Osina irratia, oreretan, Radio Paraiso, irunean. Eta Zatorra irratia, tolosan. Zoritxarrez, irrati libre eta mugimendu sozialen erlazio estuak irratiak desagertsera behartu ebasan, mugimendu soziala desagertu ostean. Hala ere, larogi garren amarkatik aurrera, bigarren belaunaldi, belaunaldiko irrati libreak etorri lehenez bezala, eragile koesiona tsaile eta polo erreferentzialaren rola hartuz. Horentxe bertan, irrati libre horietako baten bitartez. Ari Gachais, que sube verbas. No nos habría sido posible conquistar el poder o utilizarlo como lo hemos hecho sin la radio. La radio es el intermediario más influyente e importante entre un movimiento espiritual y la nación, entre la idea y el pueblo. Joseph Goebbels, goberno un ase harem, propaganda ministra. Berriz Arrastion eta ongi etorriak Ekañaren amabio honetan Domeka honetan ba, Barazki bizuduen zail honetara Entzundo zuenez Gaur, eh, ba, hori, irrati libre aiten dugunez ba, Geurko programa emongo dutxegu ba, Purbet irrati libren historia Definizinhoa eta Printzipioi eta olako apunte historiko batzuei Eta benetan iku, ba, Ikusi deiten eh, Benetan ba, zeriten dugun Eta zenbeterainoko Ba, alkantxa adeko niten dugunek edo eukin leiken, ezta? Eta beste bari, ba, gusteko jatxuelakoan e, gaur porpasatzen dugun tema txueu, ba, beste bari, gorgoaz gure saio txoa gaz. Aurrera, venga Barazki Bizidunak! Azteko Barazki Zalda! Bueno, hemen barazki bizidunak zaiotik, bideali nahi diegu gure babesa, gipuzkoa zutik, mugimendu ari, badakizue Donostia e, aldi direla mobilizatzen, mobilizazio oso koloretsua egiten, e, Rauzkalioaren kontra, eta bueno, oso, oso iniziatiba koloretsua, polita, dibersoa, eta, eta gainera kauza oso garrantzitsua, e, e, osasunaren txako, e, e, ingurugiruaren txako, eta bebaik kontuta neukin, e, Agintari batzuen zuen kazikismo ere salatzen dela honekin guztiarekin. Asike, animo, ibuzkoa zutik, bizkaitik ere, zutik! Bueno, badak izu edanok, iralako jaiz eta murgildute gauzela e, barikuen ziren, Eta, bueno, datorren zapatuen izango da idola irratiaren egune. Eta, bueno, ba amabizetan ba, egongo da irratza irekie, han plazatik entzunan li zango da e, irola irreti zuzenean. E, iruretan Baskari egongo da eta gero sobrermezan olerkiek be egongo direz. Eta zeretan, e, kontsertuk egongo direz skate parkean, Artaza Combat, Nitrako, Kristo Mutante eta Gorka Suai eta Akimo Sound. Yupi! Yupi Ekimo eta zer egongo zari jotzenan. No vengo dugu hip hop eh, Conchertu ah, chobat La burchoa ¿Eh? Ordubete Do asco siota Oso no va Da Venga ah. Ba, ni guren hauenesan, ba, hontse gatozela hor auteskunde garaian eta hor direla beste medio guztiek, ba, gure realitatea berriz be hori dala la importanteena eta, hori ba, egongo dira 24 ordu, ba, emititan eta emoten leku guztietatik, esta. Hemendik apurbet esatea, ba, pentsa dei zuen esaitezia Iusi, ba, datozen promesa eta olako geuse trampa horrietan. Pentxeo eta seizo entzun beste medio kaka da horreita ausenak. Denpora guztien hautezkundetaz berbaiten. Gure badozue olako isla txubet edo hasi betor franja guztien. Eitzun zu ez libreak. Eta bizkaian basauz edo bilbo inguren baitzuzue. Iro leirratiaz gitzienez buruen txat izin goda olako. Zeran esango gönke. Olan deskantxo momentu. Ez beste gehuze batzuk entzuteko. Ez dakit gitzienez alimentoa ez pa mutilar la mente. Vada aquí sube micro a matatuta, ¿vale? Ah, vale. Pues, claro. O sea, <risa> venga, a él lo sube ¿eh? Bueno, ni que se anguren va a be, campur, va Joan Landa batera, da kil que arrancant tu bebé, en chute de cos, ¿eh? Oye, que en dire su micro Oso, oso, oso, oso, oso, oso, Jumpy, disco, el disco Jumpy. Baraski bizionak entzuten zaude. 17.5, Tirola irratian. 9 de cada 10 de casaris lo recomiendan. Konzeptuak ikasten, ikasten, irakurtzen, pentsatzen, eraikitzen, errok kritikoak asalaratzen. Eta ba uinetan be ba, politika egiten dela ikusteko ez? E gure dotzea zemon e dialean deko guzen, e, irrati desberdinen esaugarri batzuk. Gehien bat ba hori, e, irrati libren eta beste guztien arteko desberdintasunak ikusteko. E eskertuko direz eta zuzenketabe bai Oingoan e, ohingo ana Así que eche berba ni Bueno, así con az, eh, irrati publiko eh, iburu hitz eta hone direz, baz normalean ez beti diten ba, eh, ba gobernuen dauen partidu politikoan interesa betetzen dauseen eh, irratie, que está. Eh ba Iberi, Iberia arpenintzulan ba, badekoguz Radio Nacional de España talakoak. Gero Araba Bizkaian da Gipuzkoan bebadegou Euskadirrati EITB talakoak. Da bebai egoten dire se herri irrati bebai, ez? Ba arrasate irratie, eh? Gernika er, er, Gerniken betzen badekobela, bueno, lokaltxoak izeten dizenak, ez? Euren barida, esan dutzuen, eh? Eh, egiten duena da, ba, eh, beraien gobernuan dausen edo udaletxean edo eh, ba, Eusko Jaurlaritzan. Ba, instituzioetan dauden, e, politikan politika mailako kezkeitara arazoi ematen diete erantzuna, eh, sigarreti hauek. Eta, ba, bueno, eh, jakinda euretizela irrati frekuentzien espektroan jabe, ba, imaginau, dekoela totalmente karta blanca gure dauen frekuentziek eta gure dauenak esateko. Esan, bebai, ba, honedirizela, esango dugu, lizentzia dekeu bai bebai, ezta? Ba, elegean barruen dausenak, esango dugu. Gero, topetan gara, e, irrati komertzialakaz, bebai, ezta? Eze, direz, ba, honediriz, izaten enpresa eh, privatuak, Eta enpresa pribatuak direnean ba beraien helburu nagusie izeten da eh ba, irabastea. Eta aparte ba ba bebai da beraien e, diriturri nagusie. Orduen, ba ba bai direz ba hori. Ideologia kapitalistaren Bosgoya e, Bosgorayu argiak, ez? Ba, bai publizitatearen bidez tauren e, ideologiaren arabera ba hori ba zabaltzen daben Euren ideiak. Adibideak, ba, esan dauzela, ba hori, taldetan desberdintzen direla ikusi dut. Adibidez, da Unión Radio Prisa taldeak, honet direz, ba, biltzen dauz kadena ser, eta kadena serrean, ba hori, gehien bada publicidadea. O sea, gehien bada indek, publicidadea ipinteko. Gero ipintetzu parria, ba hori, eskastxubet, ba eta hori, ba, hainada publicidadea, gehien bada. Eta bat. futbola. A ver, es, ¿Es, es que esto te enxuten. Es que asunto ola atrae de Euriela, se la encobre o anuncio a Géllau es. En vez de que en su radio putea, ah. orden anuncio a valió de Eurie Géllau. Orden... Eh, o la acontecimiento social, veresi, ba fútbol, moduco, orde que anuncio a valió de Eurie es la hostia, y ahí ten badeus gañera presentadora. Entonces va a decir cuñac, dire la hostia puta. De hecho, mm -hmm. gero horikusten dut ingo duzule berba kopen ganean. Bona, eh, purtsu bete. Eh, goitik, bueno, goitik, más, es que, eh, ingo du paréntesis. Bai, bai, bai. Hor dauta eh, futbol programa bat, eh, iten deurien anuntxe gustiek tipoak iten deus. Eta tipo especializada bere bizitza gustien itearen anuncioak berak. Ez da, kuñak. Berak anuncioetan deus. Eta egiten deus... Chorradak, chorradak esan. Osa quedau especializada eh, publicitate clase horretan. Baina es que especializada horretan. horretan. Eta eh, kopek ataretan deu bat, Tirupillo, base, eita uno de los programas de fútbol más oídos, e, ira un tendeo a racharle gustie, y anuncio a Franja horretan, valió de, e, la hostia puta. Va, ba, bitu. Bueno, va, ba, comentame, ba, e, Unión Radio Prisatal de horretan dauela 40 principales. Esto te Sanber, ba. e, oribur, es tan... Oskorik isanber, va... Erratioriburues, danodakigu de que va, ba, oportuet. Cadena dial... ML arogei, eta gero beste batzuk aipatzeko bai, ba, Radio Interekonomia, KIS FM, Radiomarka, kopeta honedanak ez? Maskaka. Bueno, azkenean, babaiak izue ideologia konkretu bat eh, transmititzen duguela eta ba eh, baina euren helburua da diru ira beste adirez enpresa eh, pribatuak eta negozioak bai ideologia bat eh, transmititzeko baina diru da euren helburu nagusi Nikor igual puntuales sin igual sarri ten horrek enpresa eh, pribauek galera gaukiten da biz ekonomikoki bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai igual galduko deuria dirue. baina, los adeptos que Aire. consiguen porque el episcopado tiene la copa y da en futbolete y todo este pues es de puta madre, ¿no? Ba, imaginauselako txiringitak de que monteta danak. Gero dauz irratipiratak, piratak bai, eta hauren helburu nagusi da, ah, esan, ba komertzialak irratiko merzialak izan dute zen enpresa pribatu guzti be bai dekoela lizentzia. Hau da, legearen barruan dauzela Gero, eh egongo ziren piratak honek estekoel lizentziari Eta euren elburu ebe da ekonomikoa. Eta honek euren iturri nagusi da bedo bakarra esango dugu dela publizidadea. Horto e, denbora guztien dauz publizidadea emoten, eta be bai kantaren bat, baina bastante, hori ba, diru edala euren helburu bakarra, ez? Publizidara ambitartez. Eta gero, ba, azkenik bai errati liberrak, ez da? Honepe badirez, licentzia baritirez. Eta honetirez, ba, unien monopolioa, ba, aurrean, eh komentatuetan iruren irrati komertzialen eta irrati publikoen aurkako bozgorailoak ditugu, ez? Gero, ba, ba, komento ba kontestu historikoanik ipindeko, ba eh irrati guzti honek hori, e, trantzizio garaian e, agertzen dizela eta ba ba hirurek ez direla ba demokrazia baten bizigalela sinerazteko, eh? sinerazteko, eh? Bai, populazioaren, baina populazioaren sati bat ez dau konforme, ba ba hori, komentado tesen e, irratiekaz ez, han e, bialtzen dugu informazioagaz. Are gehiago, eh? Jende askok momentu horretan, eta gero badeko geu asko esateko eta kritikatzeko gozoa aurkitzen da. Eta ikusten da bestekoela lekurik e, irrati formula hoietan. Orden zeptetan duguen ba, beste irrati formula batez hartzea, e, oleak esan deben moduen ba, bai Italiatik eterridan e, korriente irrati hori ez eta bihurtzen da herriaren ba, bosgoiaru, bosgoera hilu propio bat bihurtzen da. Eta horrela azten direz agertzen irrati libreak e, bai Espainian da bai Euskal Herrien. E, ba, komento hori, mila ba, bederatzean da, laro eta irugarren urtean, e, Bilaberden e, e, e, batzen dizela eta sortzen dala Bilaberdeko manifestue. Eta hor bertan, egiten da, ba, e, batzen dire, irratilibre desberdinak eta batzen direz, helburu ba, bategaz, ba, e, e, definitzeko irratilibre bat zera izango da, danok batzeko, sare txe bat eta irratilibre bat zer den definitzeko. E comentaube bai, Biniñagarrena mai, eh 2013arren bai, urtean be, batu dizela Zaragozaan ezaugarri horiek reafirmatzeko. Orain komendekotsueta apurtsuetan berbait izana ba hori. Bai, daigez da, sarautzen be. Sarautzen be bai, bai. intzan susta. Bai. Eta ba, comentaube hori, ezaugarriek oinea irrati libreai buruzko ezagorritzuek, ba esan ez dizel ez direla profesionalak, eh? irratiak, ez? profesional osatutako atutako irratia kete da, ez da. E, dirua egite e, egite ez da la helburua irrati libre batean. Gero, e, autogestioa dala erabiltzen den kudeak eta sistemaa. Eta asamblearismoa. Hori, ta. irratiko parta ideak, e, modu asamblearioan e, hartzen dituztela babai hartu beharreko erabakiak eta egin beharreko gestio guztiak. E, zate, bebai beste usagarri beda, autonomoa dizela, ez dugu publizidaderik e, e, onartzen, ez da, diruiturri ez da izango inoz bez publizidadea, eta bez, esteuela eh onartuko inolako partidu politikorik eh, politikoren presiorik. Gero, irrati libre bat beti izaten da eh, parte hartzai Entzule helburua eh, da Entzula eta Igorlearen arteko hurbiltasuna bilatzea. Eta edozein momentutan, ba Entzulea, Igorle bilakatuz edo alderantzis, ez? Ez egotea diferentzie nor dauen iten berba eta doren itsute, osea, izetea hori. Eh, Herrián. dano garela herrie, entzuten da eta entzuten da uena pe aldeola inberba eta horrela sortzen dela erratia Eta gero bueno, ba, laburbiltzeko irratia libre ba ser dan ez, esango geneuke baorea gizartean aurkitzen diren indar zalpaltzaileen aurke egiteko herramienta bezala sortu zala, ez? E, adibide bezala, eh, bueno, irola irratia, nola ez? En megas. haciendo huecos en eh, sistema. Ese es. Esta <laughs> irratia si de bai. Eh, Sa sana, esana, eh, eh, eh? Hori izana san, esta? Vai, Hori está hoy. Eguzki rati Iruñan, Eta gero comenta be bai dauela saretze bat, arroza sarea, be e, e, dala ba e, irrati eh euskera zeiten dan irrati libren zaretxe bat, eh? Eta orra aurkitzen die Zarraio irratia, zarautzekoa eta bueno, beste hain bat orain estu desapunteu eta baina bueno, badeko sue saltsari arroza zarean porrialdean eta deko sue masiño irratza jo gustio bueno da goza bat. Gero Nafarra Irrati euskaldunen sarea be bada hau. Eta hori, bazkenean honek bebaiten baiten da, ba, euskara gizarteraz zetzeko plataforma bihurtzen direla, ez? Irratia libre dira bai, ba desberdin be bai ba, eh, sortzen direnak eh mugimendu sozialen bat moduen, ez? Agotsa emoteko bai, bai, eh, medio oficiala. mugimendu de diferente, bai, hori, bai, komente dotena, izan. O no, medio oficialetan leku estekiena da. ikusi lelengo hiru hiru irratiek definiziotan, definizioetan bai, ba eta es sartzen guztia hau eta gente asko geratu izan kanpoan eta zaman bai, bai, nahi ba naidoguin berbau be bai. Eta bueno, más o menos hau. Eta, gero, comentau, ba, bebai bai informazio geiagure badozu e Radiozlibres.info zuela cosuela Bategi bikain bat eta bai Villaverdeko manifestu e bai eindizen, e indisen eh eh hasta ba, que el cartel el, kart, el guztiek, e que da nada no, nada wela. Así que animeu, eh informa Ibilisara aurkene komentatzen e, dauzela piratak eta kom, e, kom, e, komunitarioak eta libreak alde batetik lizentzia gabe Nein. eta gero daudela publikoak eta, eta komertzialak edo privatuak e, lizentziarekin horre e, nike saldu nahi dizuena da irrati libreen egoela legala eta goda precisamente oso aproposa e, asteko hitz egiten ez baina nira salpenak emuen aurretik nahi dutzuetipini audio bat, ze oso ondo esplikatzen da bai, oso, oso interesante dago hor, zelan e, kontatzen den. E, hau izango da, audio hau da, e, la 2 Telebizion Española kanaleko albiztegiko notizia bat, eta bueno, zentsungo pues, dugu, eta gero komentatzen dizu, eta pur purbat irratin libren egoera e, legalari buruz. Están en otra onda, ponen la música que quieren y por sus micros pasan voces anónimas, no locutores estrella. Son las radios libres y comunitarias que ocupan desde hace años puntos del dial para emitir sin ataduras de manera alegal pero legítima. 107.5. Radio Vallecas está en una situación de que no tiene licencia tampoco, ¿eh? entonces eh, eh, no tiene eh, permiso para operar en, en el espacio radioeléctrico, como están eh, el 80% de las emisoras. Y no es porque no lo hayan intentado. De las 150 radios libres y comunitarias que hay en España, solo una en Valencia tiene permiso para emitir. Algunas comunidades, las que conceden las licencias, llevan 20 años sin sacar ni una a concurso. Otras siguen ...tenen criterios comerciales para repartirlas... ...cuando no lo hacen a dedo... ...las radios ciudadanas además dicen que están en desventaja... ...porque se les pide los mismos requisitos para emitir... ...que a las grandes cadenas. Se nos ha ido excluyendo los diferentes repartos de frecuencias... ¿no? Eh, ...argumentándose en cuestiones técnicas, en, en cuestiones legales... ...y al final pues en los concursos de adjudicación... ...pues todas las emisoras se las acaban se las acaban dando a, a emisoras comerciales... El proyecto de ley audiovisual que tramitará en febrero el Senado... ...reconoce por primera vez la existencia de estos medios... ...pero al mismo tiempo les pone la zancadilla... ...limita su presupuesto y no garantiza su supervivencia... ...en el otro extremo países como Argentina o Francia... ...reservan un tercio del dial a la radio comunitaria Los relatores de la libertad de expresión de la ONU, la OSCE, la UNESCO... ...están muy a favor de que estos medios estén presentes en la sociedad que la sociedad tenga acceso a estos medios y que los estados y los gobiernos reconozcan la labor que están haciendo legislaciones anteriores que de alguna manera no recogían, al final no nos han servido para nada. Entonces, sí que queremos reivindicar a las administraciones eh, que se tomen este, este tema en serio y que le den ya por fin una solución. Del 87.5 al 108 de la FM, el espacio radioeléctrico es una jungla en la que difícilmente conviven radios comerciales, públicas y piratas con las comunitarias, emisoras que no se miden por su audiencia, sino por el beneficio social que aportan. No quieren ser ocupas del dial, solo caber en él, y que sus voces no se pierdan entre tanta interferencia. Bueno, eh... Orida, la 2, Televisión Española, con reportaje Chobate, taigín se envidia... bastante hondo dago, ¿eh? Yo sí baña, si quiero ser un ocupa del dial. Va, orida, a dividir esto que a... Bueno, veste causas que comentas en Radio Vallecas, 107.5, ere, va, eh interesante dago eta polito dago, reportaje de Radio y Tusaita proposalea, Cela de Total, hori, hau da, ladoseko reportaje bat eta egin zen 2010reko Lei General de Comunicación Audiovisual aprobatu aurretik. Eta bueno, ba, ikusten da, entzuten da hemen eh reportaje do albiste honetan, lege honen aurrean irrati libreren egoeraren inguruko bildur eta zalantzak, eh? 2010reko lege hori Azkenean bai aprobatu zen, baina ez da gustiz desarroiatu inoiz eta egoera apurtxo bat aldatu den arren, Eh, práctica neguita tan es da que llegue al dato en el limbo legal batean de daude irratilibre a que es al debate tipada de artículo bat sublegué horretan no es atenden irratilibre está comunitario eta comunitarioak beharrezkoak direla la divide artículo 4 todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios tanto públicos comerciales como comunitarios orduan es atendu eh komunitarioak beharrezkoak direla eta jendeak eskubidea daukala komunitario es eh gozatzeko edo edo ukiteko, eta jasotzeko informazioa euren bitartez. Bevai ez atendu legea horretan irabasi asmorikabeko irrati libre edo komunitarioek lizentzia bat beharko dutela espazio radioelektrikoa erabiltzeko derrigorrez eta administrazioak lizentzia horiek bermatu egin behar dituela. Adibidez, legea aurretik ja emititzen bazenuen, orduan lizentzia jaso beharko zenuke problema gabe. Baina bestalde, lege, legearen ondutik sortzen diren berriek lizentzia eskatu egin beharko dute eta hauek banatzea izango da administrazioaren eskumena, bai? Espazio radioelektrikoa publikoa denarren administrazioek privatizatu egiten dute eta ja esaten zuen zelan, zelan banatzen diren, batzutan pues, e, kriterio komertzialak erabilitan edo adedo. Vai, a público a Dala, a espacio radiofónico, a público a Dala, es atendos unirán, da bardiñez a ti, que es comunitario. O sea, da sí. propiedad del gobierno, monopolio del gobierno. Se supone que no debiera ser propiedad de nadie. Vai. No. No. O sea. E, bueno, Hori, legea regulatzen du nola izan beharko den Irrati Libren Funcionamientoa, bide batez, batez ere, aktibidade ekonomikoa, goten da oso baldintzatuta, eta elkarte edo kolektiboi e, esartzen zaizkiet tope batzuk, euren presupuestoan, eta tope horretatik gora ezin dute gastatu. Irrati libreen kasuan, bueno, topea igual bastante eskusa da, baina bebai lege honek regulatzen ditu telebista, comunitario eta libreak, eta kasu horretan topeak igual egiten die bastante min. Eta bestalde, Claro legalizatzen zarenean edo lizentzia lortzen duzunean Irrati Komunitario edo libreek kanon eta tasa guztiak ordeindu behar dituzte. Orduan, e, kolektibo batzuentzako jabetza intelektual kanon hauek ordeintzea pues izan daiteke e, oso kaltegarria, ez, ez daukatetako gordaintzeko mediorik edo hainbeste diru biltzeko mediorik. Bueno, kontua da, nahiz eta laragoikoa markadan Irrati Libre asko eta asko itxi egin zituzten Largoita marrekoa markadaetik aurrera, badago nola baiteko permisibidade a Estatu Espanyolan irrati libreekiko, licentzia gabe emititzen duten emisorekin. Gaur egun e, emisio geienak, de hecho, licentzia gabe egiten dira, ojo, ez denak libreak, piratak asko, inkluso komertzialak ere, askoek emititzen dute e, lizentzia gabe, ez? E, alde batetik eta reportagen ere esaten zen, ba hori Unión Europea, Naciones Unida eta UNESCO, bezalako instituzioek publikatu dituzte irrati komunitario eta libren aldeko adierazpenak, eta horregaitik ez dago hainbeste represio irrati libren txako gaurregun. Baina hori, eus importantea eta reportagen ez da esaten, irrati komertzial potolo batzuek e, bititzen dutela leku batzutan lizentzia gabe. Adibidez, Libertad Digital taldearen ES Radio Asturiasen emititzen du lizentzia gabe, onda0.radio, e, la SER edo COPE, que emititzen dute estatu espainolean leku batzutan lizentzia gabe. E, ez daukate frekuentzia hori reserbatuta ofizialmenta eta erabiltzen dute. Orduan, e, lizentziarik gabeko emisora den dendenakistea, ez ai interesatzen batzuei. Horregaitik ez dago hainbeste eh, akzio irrati libreen kontra ere. Seirelatzen ger, geratzen da agerian kontra izan hori, ez? Bueno, labur bilduz, niru ditzen zaidanada, hau dela egoera oso fragila, oso ahula. Irretik kominitario eta libren beharra aitortzen da alde batetik, baina gero ez jitzen lizentzia eukiteko, baina gero eskatu harren lizentzia ezaile ematen. Edo asko tardatzen du, edo egiten da dedo, egiten da... bueno, e, dena den, estatu espainolean, irretik gehienak emititzen dabe lizentzia gabe, eta estatuak nolabait onartu egiten du, baina gero, noizean behin, bai jasotzen da jasarpena, E, multak edo materiala konfiskatzea eta bar eta eta incluso batzuetan litigioak lusatu eskero eta asko borrokatu eskero azkenean e, sobreseditu edo artxibatu egiten dira kausak, osalek dago apur bat egoera oso arraroa, limbo legala azkenean. E, e... Hori Radio Kras Asturiaseko kasua oso interesantea da, se hauek zaukaten procedimiento sancionador bat lehen martxan, eta izan, ze, izan alzen kolektibo edo irrationen amaiera, eta azkenean hori administrazioak espediente expedientea hartzibatu egindu. Segeiago amaitzeko, e, kontua da, segaitik hartzibatu zuten, ba hori kontua da, lege bat dagoela, e, behartzen diena licentziak ukiten, baina gero legea ez dago garatu eta, eta ez da aplikatzen. Ordu rioz, ondorioz, ondorioz ezin saie exigitu errati librei eh ukiteko lizentzia bat ezin badute lizentzia hori eskuratu naiz ne, eta eskatu, ezta? Eh, hori, ba limbo legal bat eta honen ondorioa da incertidumbrea. Hori da egoera legala gaur egun errati librei dagokionez. Bai, suas, bai. Ah, bai. Ni, bai, bai. bai. Da, atala, gustis, ja. A, gustis, eh, suntodan idea tala da la gustis apurtzen dot tertxionegaz, apurtzen dot gustis enik. Eh, hingo da ber bapurbet momento historikoenganean da momentu konkretu batzutan eh papela eta eh ez? Hor Eh, or jonek eta aurkenek ora saludeuri ezelan, bueno, jonek batez be historiko horretan dauela un antes y un después irrati libretan, es. Eh, Eh, bo, biurtzen direla eh, momentu batean mas civiles iguales eh? Bueno, mas civiles, edo eh... Bueno, ez da ki xeran asalduari Orgelituna mm -hmm. Beba, bueno, badauela aurretik kontedo dozu xeran oso batute eh, Insurgentze violentoen eh, Violento y lotuta, es eh? Bai eh, eh, insurgentze horrek militarra direlako Eta ba, eh, irratieo lako inestabilidade Momentuetan Eh, dalako komunikazio modubet ez deuen apeara, inbeste infraestructura eta oso e David Reza Dalako erabilteko, bai komunikazio moduen, bai propaganda ideologikoa sabaltako, eta bai... Eh, notiziario moduen asaltuteko ze goeratan dauen momentu horretan eh, insurgentea o momentu belikoa, esta. Baix, eh txinien estrategia estrategia guerrilleroakase kompatibilitate handizko medio nek, es. Hori da. Orduan nik ekarri doa ba, ez momentu betzuk apurbet eh holako insurgentxeanak, esta. Holako momentu batean ondentea bai alchedan eh, momentu horretan egondan eh, poder e Eh, poterearen kontra, eta zelan bai eh, irrati erabilidan insurgentzia horren barri jakiteko insurgentzia horren eh, propaganda iteko, eta eh, eh, ba, barriek emoteko herrieri, intereseta daueneri eri, de insurgentzia horre zer lorpen lortzen deusen ez. Azteko gureko neukekarri, ona, apunte ba, ba, radio rebelde ez da, ba, pasan urtean gainera ukingen duna tal, ba, radio rebelde, kon la famosa frase, aki, radio rebelde! Ba, Radio Rebelde hau, e, hor egon zan, er, iraultza Kuban, e, kubatarran eta hor sortu zan, e, txek eta sortu zeurien irrati hau eta bai bihurtu zan ba, horretarako zaten dugun erako, bai gerrila harteko komunikazioetarako, e, bai estrategia militarra erabilteko, baina bebai e, propaganda iraultzailea herrien artean zabaltako eta bai herrieri informetako euren e, avantziak eta zelan dauzen e, insurgentsia hori zelandavila en lorchen eh ba, batalla hori aurrera eroatea, ez da. Eh, beste momentu bet be bai ola noso hau ez da gut triste igual da purbet, ba, haien den momentu ezinzenesta, haien de militarrak eh golpe de estado de Mondochenean ora haien de Gonzan eh irratitik denpora guztien ber baiten herrieri Ezaten e, ba, aguante behar dala, eta borrokein behar dala militarren kontra eta ba, momentu horretan be irratie papela e, importante haukin zeuen ze irratiek badeko lako inmediotasun edo instantaniedade momentu bet eta herriek momentuen momentu enzekien zezegoen pasetan golpe d'estabo horretan haien e, degoelako kontetan eta momentu guztien ba Horegon zan berbaiten eta, eta kontetan zela negoan asunto eta esaten berako raguanteko zeuela. Naiz eta, ba hori, zorro txolako hori dana herrieri, eta bueno. Horegon zan, ba, beste momentu behar, non irratie, eh? ba, bai izin dan olako komunikazio eh, eta berrie maile arman dibet, eta? Beste momentu behar da, ba, eh, ez eta lene, esta? ez eta lene, kubako iraultza moduen, ba... E, insurgentzia militar bat izan sanez e irrati esan euren komunikazio komunikazio modue eta horiek moduen be ba, eraliten zeuren kubaterra moduen be ba, bai, ideologian propaganda iteko eta bai e, euren komunikazioetarako Asuntoa da ez eta lehenek amaitu sanean insurgentzia militarra Eh, bihurtu deuz euren teknologia guzti hori bihurtu dauz irrati komunitarioak. Eta onxe honen behin gendu un programa txoban hona saldu zan zelan eh, bihurtu zan konbertsiño hori irrati militarretatik, irrati komunitarioetara eta zelan oin eh, irrati komunitario horrek bai ba karakol oa asamblea horren menpe dauzen eta eurek erabiltan deuriela eta eurek esaten deuriela zetako erabili irrati horrik, ezta? E, a ver, zer gaia udeko temendik Bueno, e, Espainiako Gerra Zibilean be bai, orfamatue da ba, Pasionariak emoten zeuzen mezuek, Bai irratitik, bai Exilioan egon egonzanean e, Urzen eta handik grabetan zeuzen Eta bidalten zeuriezan e, Kontrabandoz edo, bueno Horel duten ziren audioak ba, Bai frentean ipinteko eta eta ba, Bai propaganda haiteko Eta notiziak emoteko handik Eta beste olako bet, Beste bat egon zan belai la revolución de los calabeles portugalen, danako la in, eh, insurgencia violentoakaz, momentu horretan ba, insan hor militarren kontrako altxamentu bet, eta irratitik egonsiren emoten, ba, konsigna revolucionariak den por Agustien, ba, herrie kalera urtetako, eta hor, pues, elio petarda, eta, bueno, lortuz eurien es, derroke modu batera o bestera momento horretan egoa zenak eh, poterean. Eh, badeko temen beste baya Aldatuten ja insurgentia e, e, violentua eta indogunez berba inmediatasun eta instantanera horretaz e, komentetako kukutxa kasu eta Irola irratiak, ez? E, pa, papel beteseo claro, momentu claro, horretan, ez daz? Apurbet ikusteko ze arma dan bebai, ez? E, ze lan e, informatzen egon zan Irola, bertatik bertara, momentu guztietan en egon ziren protesta, movida guztie kukutxako desalojoan Eta Ba hor ikusten da, olako irrati libre batek, setako balio deuen, ez da? Bai, eta hor ikusten da, ba, txinen irratien erabileragaz, ba, edosin izien leikela kasetari de campo, ez da? Ba, ez deko telefononaz deitxea besterik, da, ba, eko zu kasetari gure beste, ez, bai, ez da? Eta ez dozule pase behar filtroin, nor saren segaitin, nori esto, e, irrati libre baten, nori moten jatsu sarrera, eta hori sabiz kontetan, ez da? Bai. Está bueno, aonegaz danagas amaituteko. Te vas a lo friki. Bai, a lo friki porque Iruitu ya está casoetoso raro a tío, esaki dan laselan catálogo la selan, selan comenteu, baina Iruitu eta yata... A ver, a, a ver lo que dice. Fenómeno radiofónico a... de la hostia, gainera eh demostretan douena de norarteraino eldualdan que es el caso de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Tócatelo los cojones. Ah, amigo, Dano kesaututen dogu hau, la que lió el el chorro este con el tema este de la Guerra de los Mundos. Va, va, va. Orduen, eske que ez es dakit oso ondo zelan sartu, hau zelant baina irudetan da curioso fenómeno radiofonikoa eta zelan sozialki eta zer sortu eh? eh, momentu baten non irrati esan eh, komunikazio ia bakarra eh, de grandes masas eta eh, moten jakon momentu baten veracidadade bat de la hostia o medio oficialei, ez? Eh, ba, tipo honeko sartuten degolako historieta frikibet eta selako eragin eukinseuen horrek eh, ordu horretan egoan gizartean esta? eta bueno, ba, curioso irudituia eta aipatxea eta bueno, ba, beste gauza curiosa, Radio Rahim <risa> <risa> Ese, sin más hori sin da paréntesis de estupidez Venga, aurrera, aurrera. Ola, vale. dekosuz, 2 minuto, kontatzeko eh, bueno, zuretartitua. Ba, nike, ontsa esango gausera de mal rollo, se, eh, claro, nike, explikoen biotoin, ser, behar eh, irrati bat montetako. Claro, amen, dirugas, eten guberba, baina, amen, sartzean da asko, eh, sormena eta resiklaje almenak, ez Balde batetik, dause equipo de baja frekuencia, da beste atletik, equipos de alta frekuencia. De baja frekuencia, esiten 10, estudioan erabiltzen 10an, eh, equipoak edo, es? Da hasi gaitezen, igual, basikoen agatik, igual, eh, ordenadore bat, konputadora bat, da, bueno, segun eta podcasta edo, edo irrati zuzen editeo zun, ba, gitzienez lau gigabait de, de memoria RAM edo blango seo ser, ba, bea, ez da, ordenadore normal bet. Gaurko gunean, eh, ba, reciclajeaz da, seo eh, atara ez da. Hortizik ya, joango gintik software Vale, gu amendik bete egiten dugu apurbe ta apologia del software libre. Ez da orduen ez dugu berba ekingo de software privativo. O sea, que amendik komentatu du, gomendatu gomenda egiten dugu ba Bueno, eh consejos tengo que para mí no tengo, xamen deko un niño, baina bueno, ez harriko Eta bueno, beste aldetik, eh, e, e, soinu edizio programak, Audacity moduen oso erraz arabelteko da da librekoa eta gero parrilla programetako deku Radit. Radit be da da lizentzia libreko e, programa ez da. Horrekase programatxuekaz ja aingo geunke apurbete softwarenen historia. Vale, ortesi joangointzesan a la mesa de mezclas. Segun eta zenbat Se va a hacer micrófono y se va a un paralelo de Ecosus, da paralelo de Sangurote, lector de CD. Es, claro, la ba, gente aquí tiene que ver con el cine de CDs, de casetes. da Bueno, da caseta que está en el CD va ba, a Ecosus, va ba, a ver va a ba, choquear, ¿ves? da, orsea, ba, ba maitxu bet, ba zenbat eh, baliorek, hola un merketsu bet 200 pago lango jo. Gitxiago, gitxiago le bai. Bai, 1 euro badaukazu 18 kanaleko 18 kanaldeko bat ondo politjo egungo izan. Da ba. gero mikrofonoak isengor lirtekela eunidireksionalak ez da, hobeto e, ba irratienta e, berbaiteko ba hobeto, ez da. Vale, gero, eh, horretas aparte, gobenigarrize da eh, maien eh, mesadmezkla salboan aukitea eh, irratibet eta altaboz batzuk jakiteko ia emititen zauzen. Zer, da la mitika kagada. Eh, Sabixen la berraikien orduer dixen La... Te están oyendo lo... lo que yo te diga, ¿está? Más o menos orainxe... Orainxe Bertan moduen no mm, Esiste su asustorik, Artu Vai, hola, lego asustorik Vale, da onegas amaituko gendo una purbet eh, eh, Equipos de baja frekuencia Do Estudio en Bertan eh, erabilten biltendan eh, equipo a gas, ¿está? Das Artuko gara equipos de alta frekuencia a gas Onegxer 10 va Estudiotik eta... Eh, gente en irratitara, eh, el txeko behar direzan materialak, ¿eh? Al debatetik, egon gozan, ba, según eta non dao en antena, claro, behar antena bat. Eh, vale, FMN, eh, eh, eh, eh, transmititan bada, eh, ¿comenigarri eda izatea sistema de dipolos con polarización circular? ¿Vale? Esango tostera be, bate mate gure ba apuntao. Sistema de dipolos con polarización circular, ¿vale? Eta estudioan gainean espadau antena hori e, komunikagarritasun e, puntu e, irien edo errizen, e, puntu altu baten egotie, eta pultu e, puntu altu herengoan egotea hori antena hori ez da. Da espadau e, e, estudian alboan orduen inbar da e, radioen laze bat. Da ra, radioen lazea zer da baduioan gainetik emititea antenara da antenatik e, genteen irratita da, ez da. Vale, eh, eh, computadora eta radioen lehaza artean egongo litike equipo transmisor. Damen egongo zan ya el pack de compresor, excitador, da... Amen dago apurbete diruen eh? modulador PM, taldeador de FM, non Chevroletenez dakite asalpena itean bakotsana igualzukeneko. Ez da igual zukeneko... beharrezkoa, eh, eh? eh, porque ez da e equipo, badago, bat... huevo ribat, vai. oso interesante. Beitu bai, ba, ba informazio gehiago gure hosue da, gainera dau oso oso erraskia saldute da oso largarri analfateknikos. Analfateknikos.net Analfateknikos.net Oso buekun eko meni garritze, gure bosue hasi honetan eta, bueno, ba, giz esan, e, ba, animatutie jenties e, ez da, hainbesteko zetan irratibat montetie, da, bueno, animo Ba, hemen emoten deu geuse asko behar direla, baina hau da, depende bai zer gure dozuen hain, ez? Nik animetan dotemen jentea, ze askotan hor radio aske bat eiteko eta salto batzuk eiteko Ba, ondari, suen mesuek sartxeko y holako eh, chispazo batxuek emoteko, que arriba da un modulador de FM de corto alcance, antena bat, y horripiñi erri, suen herriko punta arika altuenean, y así aia dar por culo a los vecinos con una antena y un micro. o sea Gero ya estabilidad egeia augure bada, edolan bai behar direla ba, purbet. Eh, comodidade técnico ake san godo gunek, baina es bakarrik es eh, emititako baisek eta irratia apurbeto beaua iteko, esetaiten izin una emisión hai en una esquina con un micro y un modulador ahí, riki, riki. orduen, bueno horri eh, horretan, analfatecnikos.neto netan, oso argi eta erre zazalduten da, gainera da dauelako perspectiva batetik, eiteko irrati libre a Sudamerican eta holako eh, comunidad indígenetara es, menos, Eta, ba, orduen ikusi zioe ze, ze medioak eukin lehiken olako komunidadetan, orduen ez deuen, ez da ingatza, vamos, bakarri gogoak eukin badi olako gauze bateiteko. Bueno, ba, orduen eh, ikustuen nahiko ondo saldu dugu la, irrati libren garrantzia, irrati libren aportasiñoa, eta egoera, eta bebaiz zelan montatu irrati libre bat, hasi eh, que espero dugu radioaficionado pila bat topatzea enbetik aurrerantzean, eh? Ba, eba, egin behar daolako radiokomunitarioen zare bat, eta hasi eh, zuloak egiten frekuentzia kaka oneriz. Eta eh, entera esta... bai, ez, herrien deko edo herri al al alboan deko zun irrati libre bat, eta bertara joan parte hartzen, eta ikuste landanez. dan, ez? Ze, batzutan ez dakigu, igualdeko alboan eta ez dakigu dekogula eta, e... ba, hori, be eta, arriba, sortu beharri bat, alda sortu bai, baina alboan beha igualdeko gu eta bertan parte hartutea, bai, bai. Pero... Honegaz ah. da eiten dugute jaldibet ba, asambletara joateko, e, bai Irolako asambletara eta bai ortonde erratiko asambletara. Ia galdakoko baten baten gentsuten badozku, gu sortu gure dugu irrati bat e, galdakon, hor erdu erduzaitesie, eta guaz holan borroka purbet eiten hondetan, ez da, tope gerrillero, oke? Okay? Mm, danok unget horriak. Historian zehar lotzes orrarazten duten irratiak aurkitu daitezke. Adibiderik Garbienetakoa da, Ruandako Radiotelevisión Libre de las Mil kolinas. Tutsi enkontrako gorrotaren irratia. Bertatik jautitzen ziren mezu arrasistak, genozidioaren herramienta susena izan zen. Baina historian zehar irratia ere izan da askotan zapalduen ahotsa goratzeko herramienta. Adibide argiak daude Amerikan. Radio Venceremos. El Salvadorreko gerra zidigian, bertan gertatutakoaren berri emateko eta FML-ren borrokaren euskarri garrantzitsua izan zena. Radio Insurgente, EZLN-ren irratia, Mexiko Egoaldeko mendietatik transmititzen. Radio Rebelde, Kubako iraultzaren irratia, txege barak sortutakoa, edo Farkeko labo dela resistencia irratia. Egun, oraindik ere, ahotsik ez dugun ontrezna paregabea orkitzen dugu ubinetan autogestio sortuak, Mezu ofizialen kontrakoak, gezurak desmattzen adultenak, herriaren komunikazioa alternatiboa sustatzen dutenak, eta sareak eraikitzen dituztenak. Eta hala ere, askotan, ezgara uhartzen duten garrantziaz. Herri bat, gaztetxe bat leloa geurra ekarri eta auseinki aldarrikatu dezagun, herri bat irrati libre bat. <tusurra> Ojorroa ba, aberaz ausitzen da gero egarko saioa da apur bete puntual izateko eh neurriritziz eh Irrati Libren Oinarresko helburua e, beti izango dala e, e, espazio radi, radiofonikoaren monopolisazioaren kontra egitea ez da eta naiz eta Guneskok eta eta PPgotera esan e, Eskubia dekogulen, nik ez duton hartuten eurek neuri emotea eskubidea hor duen gehu behen poderatu inbargara da aldarrekatu hori espazioa geurea moduen, ez da? Da ninguztiote irrati libreek horrein jarra inbako leukiela, ez? Bueno, bari, eh, bai hemen leirek esan duena, bai oleakone izan duena, azkenean bori, bai, animaue... hori, ba animau hori esan den moduen leirek, ez? Herri bat irrati askel libre bat, Eh, e, da pasa da bate. Eta orduen, ba, hori jakitiko ezerdan eta ikusteko ze ze ba animetea mundu guztie ba albotxuen deko zuen irrati askera beintzet hori hurbiltzea. Eta entzutea egitzen ez. Bai, eh, eh, entzutea eta parte hartza bai ez? Azkenean, lenezan duguna, urbiltasun hori deko la Libreak eta Higrati eh, Libre bat izateko ez dela entzulea bakarrik. Ez eh, da guzula bakarri behar entzulea, berdo guzula da Deitu, deitu, Ez dakit ez? Ba hori, sin mas leos. Eh, Alboan deko zini Higrati Azkera... ba urbiltu. Eta listo, hori da eh astetaneko biertsue. <risa> Ori eta Irratia entzun, ba adibidez erosoago Irola Irratia entzuten jarraitzea baino, oraintxe bertan eh gukamaitu dugu baina badatos astolata dabuti, egin dutela ora del suicidio, badaki sue musika, rock eta eta oso atsegina da euren programa bere bai, asi ke es galdu aukera, hemen geratu gurekin Irola Irratian. Bai, eta barri, berriz behen, ba, hortik irrati libre egiten zabizuen guztioi, ogurei dozuen guztioi, ba, hemen dikanimetan zeitu egu. gogor, iten dozuenak, ba, segidu behar dugu, Ese, lortu behar dugu zoasi gehiago eitea, frekuentxe honetan, lortu behar dugu agotzu gehiago egotea, lortu behar dugu aurkene moduen ez bakarrik txuleak izitea, baizik eta be parte hartzaileak, ze honek azkenan komunidadeari emoten dotxok kriston bizitza. Da, beti moduen hori ba, elkartasuna borka ausen guzteei, lima gogoan zaituugu eta hamas komaite zaitut.